Мова йшла про порятунок отісу, але щось тоді у них пішло не зовсім так, як вони планували. Серце Сергійка знову охопила тривога. Невідомість завжди найстрашніша. Що сталося? Що пішло не так? І що то за жінка, яка потайки від нього приходила вночі до їхнього помешкання? Тим часом Клай продовжив розповідь. Коли ти з моїм отісатко вийшов з дому, я залишився чекати. Відчував, що ви маєте повернутися і спробуєте перейти до отісу. Тоді б і я пішов слідом, але ви не поверталися, і мені знову довелося напружувати мізки, щоби зорієнтуватися, де вас шукати, а потім, знову ховаючись від сторонніх очей, мчати на пошуки». Якби я міг передбачити, що серед ночі ви повернетеся, я б краще дочекався і позбавив себе зайвого клопоту. А так довелося спочатку щодуху бігти на вмання, щоби не втратити з поля відчуття отісадко, а потім вночі повертатися вслід за машиною, в ви пробиралися до міста. Я запізнився всього на хвильку, отож довелося перегризти замок у твоїй квартирі». Сергійко присвиснув ти зміг перегристи металевий замок броньованих дверей, але ж він настільки щільно закритий, що його й напилком не дістанеш. Сторінка шістдесят сім. Напилком, може, й не дістанеш, а от зубами пацюка мутанта, який прагне повернутися до рідного світу вслід за своїм отісадко, дивом вдалося якраз вчасно. Бо по сходах підіймалися з галасом люди, а всередині квартири ви вже здійснювали перехід до отісу. Клаю котри перевів подих. Так що вибачай, друже, і не дуже серця на мене, коли повернувшись додому, застанеш там зламані двері. 22. За той короткий час, доки вони були знайомі, Сергійко зі Сніжаною звикли вже нічому не дивуватися – тому, почувши розповідь Клая, приготувалися до нових відкриттів, аби вже у трьох, не рахуючи отісадко, визначити план своїх подальших дій. «Як добре, що ти впав нам на голову», – пожартував Сергійко. «Без тебе нам навряд чи вдалося би розібратися в тому, що тут коїться і чим би ми могли допомогти Отісу та нашим батькам». То що ж нам тепер робити, щоб вибратися з цього замкненого простору і продовжити рухатись у потрібному напрямку? Клай замислився. Гадаю, вам варто ще дещо дізнатися про отіс. Хоча колись наш вимір мало чим відрізнявся від вашого, та згодом почали впроваджуватися стрімкі зміни в суспільстві. Тепер я розумію, що саме вони були початком неприємностей, що сталися з отісом, і які зараз тримають його на волоску над прірвою знищення. Ви запитували мене про батьків. Якби я не побував у вашому світі, то тепер мав би запитати, а що то таке, батьки? Однак того короткого часу, що я провів у вашому вимірі, вистачило, щоб моя генетична пам'ять відновила картинки минулого отісу. Ми ж теж колись жили родинами. Мама і тато піклувалися про своїх дітей. Любили їх. Сторінка 68 «Але стрімкий розвиток цивілізації, а він значно випереджає ваш вимір» призвів до того, що отісати почали відкидати емоції, родинні зв'язки, те, що перешкоджало переходу суспільства на новий, більш високий рівень. Хоча все це почало відбуватися задовго до мого народження, але з уроків історії отісу я дещо знаю. Та й пам'ять поколінь, стерта як рудимент, поновилася при переході через міжсвітову трубу. Отож, у суспільному розвитку отісу настала така епоха, коли люди почали жити не родинами, а великими общинами-колоніями за професійною приналежністю. Уявіть собі велике підприємство, наприклад, «Завод електронних стін». Люди, що працюють там, чоловіки, жінки різного віку, по закінченні робочого дня не їдуть до себе додому, як у вашому світі, а переходять до житлового відсіку, де кожен має своє невелике приміщення для сну. Для цього у велетенських корпусах підприємства облаштовані спеціальні ліфти. Насправді це дуже зручно.